Läger, detta under, detta mirakel Och är roligare än allt annat på denna jord Läger En enda vecka Roligare än alla andra veckor på året. Läger, vilken fisk Världens roligaste och soligaste grej är läger Detta under, detta mirakel Kom igen, nu För kör vi Läger. Livet lägger alltid på läger. Läger. Läger. Detta under. Detta under. I begynnelsen skapade Gud, Adam och Eva och satte dem på läger. Nu är det vårt utgift. Läger är som att åka långbord utan att behöva ta fart. Det är som att handla godis utan att behöva betala Det är som att fastna med foten Ett. Och komma loss Läger är det bästa Ja, så är det! läger vänner och På vi och läger är tålmodigt och milt Läger avundas inte det skryter inte, det är inte upplåst, läger uppför sig inte illa. Det söker inte sitt, det brusar inte upp, det tillräknar inte det onda. Det gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Det föder allting, det tror allting, det hoppas allting, det uthärdar allting. Läger upphör aldrig. Läger, läger, läger. Läger är det bästa som finns. De har finnat på lotto. Läger är, är underbart. Underbar. ljud. Tack för läger. Hallå, hallå. Hej. Och välkomna tillbaka till Erik och Elias podcast. Avsnitt nummer fyra finns på erik och, och på iTunes som man söker Erik och Elias Jajemensan. Och eh, som sagt, som vi pratade om igår Så får vi fler och fler lyssnare hela tiden Vi har fått eh, in eh, sms idag ifrån, Från Linköping faktiskt Ja, lyssnare som hör på oss via webben Ja, och eh, det tackar vi för Det är väldigt roligt och trevligt att höra Nu när man sitter här i blixtarnas sken Det blixtar otroligt mycket På snåren ikväll Ja verkligen, det var länge sedan Eller jag egentligen inte så länge sedan Jag såg så många blixtar Jag lyckades ta ett kort när det blixtrade Precis ett innan och precis ett efter Kortet innan var ett bäcksfatt Och det är som när det under blixten Så var det precis som det var mitt på dagen okay. ja Okej. Och så är det nu med Att det bara blinkar till och lyser upp hela gården här Ja det är coolt faktiskt Riktigt coolt med oskan Eh, och det är för övrigt också Vad vi förstår, det enda regnet som kommer komma Under den här veckan, så är det det som har varit nu Och det tycker vi blir ganska lägligt Ja men verkligen, åh oh, känna Nu ja, smäller det till är det. Ja. Eh, Jo men det är ju kanon För vi har, om man, vi har verkligen haft bra väder idag Otroligt bra väder, jag känner mig varm fortfarande Kan man säga ja. Så mycket sol som man har fått på sig Ja och jag såg Petter här precis, han var helt röd i fejan Ja därför måste han ta i kväll kanske också. Ja. Och Nettan hade fått solsting Och Ja, och solfossa och allt så Ja, ja fått det. feber, det kanske hon inte hade fått men låg och frös och hade tre tröjor på sig Ja, nej det är... den är ruskig den där solen Men ax och skön Men som ax och Ja, nej ja, men det är gott By the way är du väldigt bra med regn faktiskt Ur en ledarsynvinkel så här dags på dygnet För det underlättar inte för de som vill ut och springa på nattetid kan man säga nej. Vilket är väldigt bra så att, förhoppningsvis ligger de flesta och susar in nu. Ja, för det kan de ju verkligen behöva, med tanke på att det kommer att vara en ganska i imorgon. Ja, men även en fantastisk dag. Just det. En härlig dag. Såklart. du, Erik, jag bara funderar på det nu. Det vi precis lyssnade på, har vi inte sagt någonting om? Som inledde podcasten med. Ja. Nej. Det är ju ändå fem minuter nu. Ja, vi kom av oss där på kunna vara alla blixtar. Ja. Det ni hörde inledningsvis var ju dagens hyllningssång till Läger. Mm, dagens projekt skulle man kunna säga. Eller eftermiddagens projekt i alla fall. Ja, inspirerad av Björn Ranelid och Miss Li. Mm. Och framförd här ikväll. Live. Så live mm. e också. Men även för er kära podcast så tänkte vi att... E det är på sin plats. Med en liten... Liten glims. glimt. Glimt heter det på engelska, va? <laughs> en glimt från lägret. Ja, precis. Så kul har vi. Så kul har vi. Mm. Ja. Så är det. Elias, igår hade du ett nytt uppdrag till idag. Ja. det Dagens uppdrag att du skulle vara klantig. Mm. Det är faktiskt många som har frågat mig idag, eller som har lyssnat på podcasten, och som har frågat mig... Om, det är, om vi har bytt uppdrag så att vi sa att det var du som skulle vara klantig. Men att det är jag som skulle vara det istället. Och det, det är lite kul. För ja. det, var ju inte, det har vi inte alls bytt. Utan Nej. det är fortfarande så att det är du som ska vara ett klantig idag. Ja. Men däremot så började jag när jag ska äta frukost med att tappa mackan i golvet. Och tappa den i filen och tappa den på bordet. Och till slut så bara skete jag åt mackan i filen. Med tomat och skinka och alltihopa i filen. Ja. Och på den vägen har det fortsatt för mig idag. Jag har varit en riktigt klantig idag. Ja. Oh. Uh, ja, nej jag måste ju erkänna att jag har lite dåligt samvete för den här uh, utmaningen idag. Jag brukar alltid vara ganska klantig alltså. Men idag så när man skulle gå och, och tänka på det och så här och sånt inte göra det för obvious liksom, så är uh, det lite. Jag vet inte, det blev inte jag fick inte riktigt riktigt tillfälle. Visst så tappar jag ut massa makaroner och spillde på mig jag men det är inte liksom jag är inte så där för lite klantigt ändå. Uh, det jag var rätt klantig att du inte var klantig Ja, så kan man ju se det. Mm. Men ja, nej, så lite bedrövelse. På ett sätt tyckte jag också att det var lättare att göra uppdraget då, som man säger, innan folk visste vad jag skulle göra för uppdrag. Ja, det som det? då i måndags liksom när, nej sistast, förlåt, eh, när ingen visste om att jag skulle lägga in alla de här utländska orden under reglerna. Ja. Då blev det liksom en lite mer, ja, precis. det var en, inga som väntade. Så Nu blev det lite så här, lite storkriva, Men ja, nej, det är nya tag som gäller. Mm. Ska vi redan nu komma på en ny utmaning? Till dig då, eller? Nej, det är du som kör utmaningen. Så tänker du ju ja. ja. Men låt oss se vad vi ska ha imorgon. Jo, imorgon är det dags för vattenloppet. Ja, precis. Kan inte du bara förklara lite om det för oss, Kort. Jo, det är ett lopp. Ett springer... Ett, ett springlopp. Man ska springa runt ja. en bana. Och för varje varm man springer så samlar man in pengar. Eftersom man har samlat in sponsorer. Så man blir sponsrad av olika människor som ger pengar för varje varm man springer. Och alla pengarna går till ett vattenprojekt i Colombia. Mm. För att ge dem pengar där. Ja. Ja. Eh, och det ska vi ha imorgon. Eh, då kanske vi ska hitta på någonting. Du kommer ju delta i loppet antar jag. Eh, ja det ska jag väl försöka med. Jag har varit lite dålig med att springa här på månaderna. Som många duktiga människor har gjort. Eh, men på grund av lite av den här podcasten. Och lite så lite har jag inte riktigt gjort det. Så att det kan nog behövas lite träningstos imorgon. Ja. ja men vad bra. Så varje gång du springer om någon imorgon. När du varvar någon. Så får du säga Hej, hej! När du springer förbi. Då vet de att det är du. För du brukar ju säga så. Mm. Ja. Det kan vara ditt uppdrag imorgon läs. Ja, jag fixar det. Mm. Klantar inte. Nej. Det var idag. Det var idag. Mm. Ska se hur det kan vi leta. Det blir intressant imorgon vattenloppet ändå. Hoppas vi kan samla in en rejäl slant. Ja. Förra året samlade vi in riktigt mycket. Kommer jag ihåg. Ja, typ ja, i var fall 8-9 tusen, tror jag. Ja, så då... det är ju inte så lite egentligen. Nej, det är väldigt mycket pengar Det är, pengar. Det är gött äh, Här, lite annars dagen idag som har gått tycker jag Det var varit lite roligt Vi hade ju seglingsgrupp idag Vi har haft lite intressegrupp idag ju mm. De flesta grupperna har ju gått bra Det var någon på långbåt som slog upp sig lite Eh, men det kunde man ju, det var inga högggåd på den innan man kom till det här läget att det var någon som skulle ramla och skala sig lite. Nej. Eh, men det var inte så allvarligt i alla fall, så det var skönt. Eh, men sen så har vi seglat idag också, och då, då var det väldigt många som var ganska duktiga på att segla bort från bryggan om man säger. Ja. Men inte till bryggan. Eh, en liten extra, eller tycker jag nästan ändå man ska ge till eh, Louise och Linnea som skattade sig igenom. Den här seglingsturen som ändå var ganska lång faktiskt. Ja. Eh, okay. Hur glada som helst. Även fast hon inte kom någonstans. Och Linnea då som jag sa till henne. Är den ende, eller enda som har gått seglingskurs innan hon har kommit till läget. Eh, och är ändå så otroligt dålig på att segla. Eh, men... Eh, <här> vad fint att du sa det till henne. <här> <här> ja. <här> jo. är att ärlighet är en, en bra sak liksom. Ja. Eh, ja. Så, eh, nej, men eh, Kul, alla som var med och seglade eh, Jag hade kul, jag var inte där jättemycket Men lite, vad hatt mm. Min intressegrupp eh, Gick så där. Det kan man väl säga, ja. ja Alltså, grejen var väl att Det inte anmäldes sig någon Ja, så kan man väl säga, kort och gott Ja <laughs> jag, jag, jag försöker inte ta det personligt Utan jag tror det berodde mer på att när du gjorde reklam för det på morgonen Så hörde jag vad du sa, och jag tyckte att du sa det ganska tråkigt Tråkigt! Ja, lite så. Tråkigt! Nej, <laughs> ah, jag vet inte. Men eh, det var gjorde inte så mycket för att då han och jag fixade lite mer med eh, annat. Ja, nej, men det kan ju vara bra ibland. Eh, men sen ikväll så hade vi musikquiz med som Linus hade fixat. Ja. Eh, du var inne här lite. Det kändes ja, bra. Det. Jag var med de första frågorna. Ja. Ja, ah, det var ju riktigt bra. Ja, det är en toppen kille, Linus. Ja, han vi är brukar, riktigt bra Ja vi brukar säga det Linus och Niklas. ...är de två människorna som löser våra problem här på lägerna. Ja. Och som vi säkert ställer till mycket förtret för. Ja, de Men, är nästan värda en applåd för det. Mycket bra. Linus och Niklas. Tack så jättemycket, killar. Ni är värda er vikt i guld, mm. som man säger. Ja. <laughs> nu sitter vi här med en kille som heter Jonas... och ...som är ny ledare för dagen här på lägret... Det är så att Hanna som var ledare här innan behöver åka hem och fixa lite. Och vi skickar en hälsning till Hanna just nu som hej. förmodligen lyssnar på detta. Ja det gör vi. Ja. Hej hej. Hej hej. Hoppas resan hem gick bra. Precis. Du har missat ett fantastiskt blickståvärde. Och ett fantastiskt kvällsmöte. Ja. Mm. Så är det. Jonas som hoppar in nu efter halva läget. Välkommen hit. Tack tack. Hur många gånger har du varit på sådana tidigare? Vad jag minns det nog en gång. Okej, okay. men då var det, inte, var det läge då eller var det? Det var läge ja. för åtta år sedan, men det var uppe med Elmhult, så. Okej, okay. just det Det var då Jungby och elmult Pingst hade läget samma, så. Ja. ja. Just det, då jag jag kökspojke här, ett av de åren. Men jomen, lite kuriosa. Mm. Okej vad... Tråkigt är att de inte har lägena kvar längre För att folk blev matförgiftade <laughs> Nej, vad ska jag ha Jag tänkte ja <laughs> Jag diskar nog bäst Men ja, ja, ja så kan det vara om man inte riktigt vet vem du är Eller känner en dig så kan man säga att du Tillsammans med Niklas Tar nog priset som den längsta ledaren i alla fall tror Jag Jag vet inte, hur lång är du? Genom 97. Okej, men jag tror det var Niklas där också Ja, 1.98 tror jag Niklas är faktiskt. Är jag tror han sa det till mig igår, men jag är inte ja, säker. Okay. Men då kan man tänka att om det är typ två ledare som är lite längre än alla andra och inte Niklas så kan man tänka att det är Jonas. Ja. Om ni har svårt att känna igen honom. Mm. Varmt välkommen hit Jonas. Hoppas Tack. du ska trivas på lägret. Och alla ungdomar som hör detta som är här på lägret får ju se till att springa fram och hälsa det första ni gör imorgon. Bitti. Mm? Mm? Okej, okay. där hade vi ju en intervju med den nya ledaren eh, Jonas. Mm. Och nu, när vi har, <laughs> ja vi tog en, en tamborspaus här efter den intervjun. Och tänkte att nu fortsätter vi med podcasten. Och sen när jag skulle redigera ihop detta så jag klippa lite i någonting jag inte trodde var. Jag trodde bara var brus. Och så råkar de klippa på sig halva intervjun med Jonas. När han berättar massa om sig. Och nu har han gått och lagt sig. Så, oh. ja. Vi ber om ursäkt för det helt enkelt. Ja, Jonas, vi är ledsna. Men till deltagare så kan man ju säga att ni får ju fråga Jonas helt enkelt vad han är för prick imorgon. Ja, ni fick ju en liten, ni fick ju höra hur han lät i alla fall. Ja, och ni Ja, och men, hur lång han var. Ja, mm. precis. Men nu går vi rast vidare. För Elias, jag vet att du har tänkt på en sak som du ville berätta. Eller du flög upp med telefonen och skrev ner en grej som du sa du skulle ha med i podcasten. Och jag vet inte riktigt vad det är, så jag är nyfiken. Ja... Eh, jag bara fick en liten flashback här eh, Under Niklas fantastiska predikan ikväll jag Vill också bara säga tyckte mm. det var riktigt, riktigt bra ikväll Ja, man har redan fått ena på det i podcasten Ja, och jag sa det till honom efter också Så att, eh, eh, nu kanske det kommer nog jag. med Med kommentarer Men i alla fall eh, Då i alla fall så pratade han om hur många hår offa på huvudet ja. Och då kom jag på att det vet ju jag också Nej, jag bara skojar <skratt> <skratt> men, sen, ja, nej, men sen så sa han eh, Att eh, offa blir lite röd i ansiktet ju Ja. Sådan, och blir lite generad och sådär och eh, då, då tänkte jag direkt att där har vi någonting att spinna lite på ikväll i vårt podcast att eh, bli generad och röd i ansiktet ja precis för det är någonting som jag har otroligt lätt för att bli och till exempel offa då som eh, känner mig ganska väl har full koll på detta och utnyttjar detta ganska fult i vissa situationer ja, vilken elakig. ja verkligen Eh, vilket innebär att jag tyckte det var lite gött idag om han nu blev röd i ansiktet, jag såg inte riktigt det mm. men jag har sett det några andra gånger kväll när han har blivit röd i ansiktet så det är så att man ska eh, men det är så det är så otroligt jobbigt och jag vet inte, jag antar att ni som sitter och lyssnar på detta också har situationer liksom där det är jobbigt eller så här där ni kommer ihåg att där i alla fall så blir jag nervös eller det händer någonting sådär liksom, har du det Erik? Eh, ja, men definitivt. Däremot så brukar jag inte bli så här att jag blir generat rör i ansiktet. Däremot så blir jag ofta så här, eh, rör, så här rosig om kinderna. Okej. Okay. Ja. Ja. ja, fast det är inte för att jag är generad eller någonting, utan det är mer att jag... Nu är jag taggar <laughs> <laughs> Nej, men om jag står uppe på scen och snackar och så där, så, så blir jag ofta lite rosig om kinderna, har okay. jag hört. ja. Så det, i, må, i ska jag ju snacka. Då får ni se om jag rör de kinderna. Det kan jag inte ha lovat jag kommer vara. Men, men det är bara fint. Ja. Har folk sagt. Ja. Som är... är snälla. Ja, precis. Man kan ju säga det i alla fall. Ja. Men, ja. Nej, men det är alltid kul när man blir generad. Förutom ja. för den personen. Ja, men så är det ju. Ja. Så är det Jag har haft så här de senaste åren nu. Så har jag haft skitjobbigt med det där. Eller jobbigt. Jag tycker inte det är så grymt farligt. Men, mm. men lite så här liksom. att Är det en situation... Där jag känner att här hade det blivit liksom jobbigt att, eh, att bli röd i ansiktet. Så kan jag liksom, eller då blir det så helt automatiskt att jag blir det. Även om det liksom inte är så farligt egentligen eller så här. Eh, jag kommer till exempel, alltså jag kan dra hur många exempel som helst. Men ett exempel till exempel när jag gick på brandskolan då. Mm. Eh, så hade vi haft en tenta. Och så eh, satt alla, de, alla de eleverna liksom i klassrummet. Jag satt i mitten någonstans ja. och så kommer lärarna fram liksom, och så bara <skratt> eh, det är så här att på tentan nu så har det förekommit fusk och, eh, och eh, vi vet att det var flera personer som, som fuskade på den här tentan och där sitter jag liksom så, så snäll och god som vanligt eller god vet jag inte men jag är snäll i alla fall och aldrig gjort så här eh, och känner det att nu var ju ändå ganska dåligt tillfälle att bli röd i ansiktet och Precis, liksom bara när jag tänker tanken så bara känner jag nej, nej, nej, nej, nej, nej, inte bra. Och ja, världen världens just där ju. Nu vet jag inte hur många det var som såg detta, men i alla fall. Men du hade naturligtvis inte fuskat Nej, det hade jag inte gjort, det hade jag inte gjort. Och så några veckor senare där så kom jag också, eller så var det också så här, vi hade några och lärarna kom fram, jag satt ganska långt fram. Och så kom de in och sen så sa de det Ja, vi har sett att det är folk som surfar på skolansdatorer Som har varit inne på lite sidor som man inte ska vara inne på Uuvudtaget skulle jag säga Men på skolansdatorer då menade de Och då var samma läge liksom Jag känner att nej men nu vore det ju verkligen inte så gött Att bli av det ansiktet här Men mycket riktigt direkt då så, så känner man ju att nu i alla fall Så, så reser sig narkåren Och det är så det är lite jobbigt faktiskt Just när du är så oskyldig också. Ja, precis. Och ofta så är det så liksom, att man bara tänker. Den, den, den tanken liksom att nu, började, nu skulle det kunna bli lite jobbigt här om man blir röd i ansiktet. Då, då skiter du sig liksom. Ja, det är ju verkligen jobbigt. <laughs> kan jag tänka mig. Men där är det ju ganska kul att se någon bli väldigt röd i ansiktet när någon kommer och säger en sån sak. Ja, jo det är klart det men det är ju lite, ja ofta, Man vet ju lite själv vad man har gjort Och var man står liksom i tag och ting Så då är det rätt lugnt Men det är ju ändå lite pinsamt Så här måste man ändå, måste man ändå erkänna eh, Så har ni några situationer Kära lyssnare eh, Som eh, Ja, där det har hänt Så här typ jobbiga situationer Så säg gärna det till oss Så kanske vi kan eh, skratta tillsammans mm. Ta med det kanske Ja men absolut men nu Elias har ju klockan blivit nästan tre igen. igen. Ja, vi har spelat in alla de här podcasterna mellan klockan ett och klockan tre skulle man kunna säga. Mm. Vore intressant att någon gång Elias ska spela in den på dagen. Bara för att se ut hur det skulle bli då. Om det har varit någon skillnad. Ja, vi hade kanske tagit bort alla e, eh, mm och alla... Pff, pff. Så, ja, kanske. Ja, en del samtalsämnen kanske hade varit annorlunda. Ja, kanske. Ja. Men det får vi kanske aldrig veta. Det är inte så mycket tid på dagen alltid. Nej. Nej. Ja, vi får se. Mm. Men eh, vi vill tacka så mycket för idag. Allihopa. Ja, verkligen. Och ser mycket jag ser otroligt mycket fram emot morgon då. Ja, jag är med. Riktigt taggad. Det ska bli gött. På många sätt. Mm. Det ska det verkligen. Ja. Så från oss två till er alla. Hej! Hej!